Erromatar Museotik abiaputako ideiak sustraiz sendoak sortu bitu urte gutxiren buruan eta museoa bera jaialdiaren erdigune bilakatu du inguruko karrika gutietan erromatarren garaian Bidazoi ibaarren ertzeontan bizitza nolakoa zen ideia baten egiteko festa ospatuko due Laurogei postu baino gehiago izango bituen eskulangileen azoka, fabrikazio teknikak kaleko antzerkia legionario gladiadore eta joan den urteko errek lamu nagusia San Juan Plan herriko etxeparean antolatu duten Erromatan zirkoa. Marijo noain Oiaso Museko Ardule Dunaak esplekatu digu zein den eskaintza itz gutxitan. Denetatik, zerezango nuke adibidez kampamentu militar bat izango dugu eta horrela ikasiko dugu badibidez ba legionario batek, zenolako armak izaten zituen, Nola zen bere bizitza, egun normal batean, ba, bere kanpamentuan, eta zer jaten zuten, eta nola ba, praktikatzen zuten, eta hori dena. Eta gero ere, e, elegio bat, etorriko da, e, irundik egongo da paseatzen, ba, pizkatarreta hartzeko, eta bueno, ba, ikusiko dugu ere nola desfilatzen zuten. eta bueno, Mundu militarri buruz, informazio osoa. Gero ere oso antzerki politak izango ditugu, ustigalean adibidez laudizea. Bueno, Laudiizea homerok idatzi zuen eta gi da greko idazlea dela, baina bueno, erromatar munduan oso popularra zen eta oso interesgarri adaptazioa ikusiko dugu ostiralean gauez. Gero ere ef, jaialdia bukatzeko igandean beste antzerkia izango dugu komedia bat izango da, eta oso oso dibertigarria da, familia osorentzat gainera. Beste gauza oso potente izango dena tailerrak. Batez ere aurrentzat, eh? txikientzat. Ikasiko dute nola egiten zen mosaiko bat, ba lurra adornatzeko, edo jakingo dute nola egiten zen kasko bat, edo ceramika, edo beira, edo nola antolatzen zuten egutegia, pixkak denetatik, eta talierrugariak izango dira, bai ostiralean, bailarun batean, eta bai egandean goizuz iko hainbat kale espresukia apainduko bituzte duela hogei mende bezala, oyaso hiriaren itxura emateko eta lendabiiko edizio hotik egin bezala dagoeneko usadio bilakatu den Navigium Iidis, tradizio erromatarra beteko bute. Aurten ere ekimen hau berreskuratu izan zuen garai bateko jaso museko zuzendari eta erromatar arkeologian naabiitu, mertxe urteagak esplikatzen digu zertan datza. Navigio unitateen zen berregarraian a itsasoa irikitzeko zen. Eskintza bat batez ere izi zen laguntza jasotzeko. Apuleio izeneko idazle batek bigarren mendean idatzita utzi zuen prozesio hori nolakoa zen. Tarduan hori aprobetsatu dugu berriro osatzeko. Jantziak egin ditugu eh atrezoren aldetik gauza ere nahiko sehatzak egin dira, baina horrekin batera eramatzen zen ontzi bat, urperatzen zen, eh oparis beteta. Eta orduan et, itxasontzi hori ere izango dugu urperatuko dugu, egingo da ekintza bere garraian egiten zen modua eta museoan hemenko atarian egingo dena izango da ploiafesia izaneko ekitaldia, eta ploi zen grekos botatzen zen oiua, eta oiu horrekin ja itxasua irikintaan kenditzen zen. Nola nahi ere erromatar garaietan bezala, panemet kitkense, zauda, ogia eta zirkoa da erritarrei eskeniko zaiena jaialdiontan, izan ere gastronomiak ere ikutu erromatarra izanen du. Irungo ogeita amar ostatu parte hartuko dute, honetan zehar pintxo eskaintza berezi batean erromatarren garaiko amaika jakidaztatzeko aukera izango delarik. Eta zirkoari dago kionez, ba, zirko erromatarraren errekreazioa izango da, aurtengoan ere jendearen jakin mina piztuko duena marihonoa. Bueno, zirko arromatan munduan ikuste dut espektakulo potentena izaten zela. Antzerkia oso popularra zen, eh, termatera joatea oso popularra zen, baina zirkoan kuadriga eh, karrerak izaten ziren, normalean lau taldegoten ziren, eta uno, jendea erabat erotuta geraten ziren. Ba, gaur esala pentsatu futbola nola den, eta zen pasioak sortzen duen. Ba, erromatar munduan hori zen zirkoa. Kasu hontan ere, Quadrigaren aparte gladiadoreak izango ditugu ez daki zergatik baina gladiadorek beti arakastaisugarria izaten dute guk kantolatzen ditugun jaialdi guztietan. Orduan hemen San Juan Plazan kuadrigaren karrerak eta gladiadoren mundua aurkeztuko da. Sarrerak turismoko bulegoan eta museo bertan saltzen ditugu. Eta, bueno, ba, aukeratzeko dago, ostiralean, larun batean eta igandean arratzaldez, eta gero ere larun batean eta igandean goizez.